Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Tukiwa tukiendeleya na dasa zetu za tafsiri ya Qur'ani tukufu leo tuko katika sura ya 33 yenye aya 73 Mwenyezi wa Ta'ala ya ayuha nabiy ittaqillaaha wa la tuti'il kaafireen wa la tuti'il kafireen wal munaafiqeen innallaaha kaana 'aliiman hakima. Ewe mtukufu wa daraja mche mwenyezi wala usiwatii makafiri na wanafiki katika matakwa yao hakika mwenyezi walivyo alivyo ni mjuzi na mwenye hikima hiyo ni aya ya kwanza Watabi ma yuha ilayka min rabbika fawata mafunzo yanatumu kwako kutoka kwa mola wako, wako. ina allaha kana bima na khabira hakika Mwenyezi yote mlio kwa mnyafanya anayo nayo ana yajua chini watawakka ala allah mtegemee Mwenyezi Mungu wakafa billahi wakila ana toyesha Mwenyezi Mungu kumtegemewa. Ma ja'ala Allah min fi Hajapata kufanya Mwenyezi Mungu kumfanyia mtu yote nyoyo mbili katika kifua chake. Wa majala ja'ala azwajakum lathi tubahiruna minhunna ummahatikum. Na wala hajafanya Mwenyezi Mungu wake zenu ambao na wapadhihari kwa kuwafananisha na mastozenu, zenu hajawafanya kuwa ni mama zenu wa maajala aliyaakum abnaakum na wala hajawafanya haja watoto wenu kujibandika hajawafanya kuwa ni watoto wenu watoto wa kambo watoto wa tu dzalikum hiyo ni mjenene yenu tu wasema kwa midomo yenu siyo haendi sambamba na sharia Wallahu yakulu الحق وهو يهدي السبيل. Na Mwenyezi ndiye anayesema kweli na ndiye anayeongoza njia ya haki. Jambu la msingi, na la busara kabisa na kwenda sambamba na ukweli mambo ud'uuhum liabae. Watoto wenu kupanga waitene na wa kwa nasibishana na mababa zao huwa aqsa tuende Allah huwa ndiye kwa Mwenyezi fa ilm ta'lamu ta abaahum na kama watoto hum aabaa' zao fa ikhwanukum fi basi watambuweni kama ndugu zenu wa dini tu na ni watumwa wenu wa mawalikum ni watumwa wenu alaikum laisa hakuna juu yenu kosa fehima akhtatum katika lam lel jambo tambam lel sema fanya kwa kukosea hana kosa walakin ma kulubukum lakini mtachukuliwa hatwa ya sharia kwa lili ambalo mmilisema kwa makusudi kwenye nyawazenu Wakana allah ghafura rahima. na alivyomwenyezi Mungu ni msamihau mrehemewo hiyo ni aya tano an nabiu bil mu'minina min anfusihim aya sita sa mwenyezi Mungu mtumwa mnizimgu, ni bora kuwapendelea waje wako. Umatuko waje mda wao. Mina nafsi mkushinda nafsi zao Nafsi zao wanyewe hawajipendi kama anavyopendelea mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume wa Mwenyezi Mungu ni bora kuwapendelea waumini. Mtume wa ni bora kwa kutambua haki za waumini. Mina nafsi mkushinda nafsi zao Waajwaa juhu ummahatu. Na wakeza mtume ni mama wa waumini wa ulul arham ba'dhum awla baadhi ba'd. Na za siwano wa yao ni bora kwa ba'dhi. Hayo yamethibitishwa fi kitabu lillahi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. baadhi yao ni bora kwa ba'dhi min almu'minina kushinda mu'minin wa kawaida wa na wahamaji waliohamapa pamoja ila an ila awliyakum ma'rufa isipokuwa mtakuwa na haki ya kuwafanyia mapenzi wenu jambo la wema kuwafanyia na wema kwa mapendeleo kwa upendeleo maaluma hayo hamgleo mnyzingo anasema kana dhalika fi mastura hayo yameshadhibiti katika kitabu kwa maandiko lakini sio kumnasibisha mtu na baba aliyokuwa si baba yake Waizaa khadhna minan nabiyyiina basaqahum wa miska min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Fa Maria min sanan biamtume wake kumbuka wa Muhammad. Wakati tulipishkoa ahadi kutoka kwa mitume yote na wewe pamoja. Wa Amina. Wa min wa Ibrahim na kutoka kwa Nuh wa Isa ibn Maryam. Wote hao tuliochukua ahadi ya kuwa wakweli na watiifu wa kufikisha ujumbe wa Mwenyezi kwa umati kama ulivyotakiwa wa akhadhna minhum mithaqa qaliqa mwenzenu asamtudchukua kwa mitume hiyo ahadi nzito li'as sadikina an sidiqihim ili a'iza kusimamisha hoja kwa hoji wale wale na ukweli wao wa a'adda lil kafirina adhaban alima na ameshaandaa Mwenyezi Mungu kuandalia makafiri adhabu inayouma makafiri ni wale wanaweka mambo pahali sio pake wanaomwabudu asiye wa kuabudiwa wanaomtegemea asiye kutegemewa hao ndio makafiri hapasi hao mizingu yao niwaandaa adhabu inayouma ya ayuha alladhina amanu eh nyinyi ambao mmemwamini Allah udhkuruni neema taullahi alaykum ikumbukeni neema Mwenyezi Mungu aliyowitosha kwenu idhiaatukum junudum fa'asabna alayhim rihan wa junudan lam tarawha fa'li waakati ambapo walikujieni majeshi wakakutieni wakazingireni wakawazingira mka hamna pa kupitia pa hamna pa kutokae katika vita vya uhudibio faarsalna alayhim riha munyezingu asema, tulipeleka juu juu ya majeshi hayo tulipeleka je majishio hayo upepo mkali wa junuda lam tarauha na maskari ambao nyenye mkoaona ukawatimua wakaana Allahu bima taamaluna basira na aliba Mwenyezi Mungu yote mnayotenda anaiona idja uhu kumifoke kumbukeni pale alipokujieni maadui hao wamempoke kwa kupitia juhu wa minaswala minkum na kwa, chien, kwa chini kwa yani wakazi zingira zile njia zote za Madina za Mlimani na za Bondeni wa idzafati wakati macho yenu yalipobabaika yakawa hayoni ukweli. wabarakati al-qulub al na zikafika nyoyo zenu kwenye koo kutoka natafuta njia ya kutokea watadhununu billahi dhununa mkaana mdhania mwenyezi Mungu kila aina ya dhana ah leo tuta vuka hapa tutaokoka kazi leo tutapona sisi na kila aina ya dhana mkaana huko bituli almu'minun wa zulzila zilzalan shadida mwenyewe asemwa wakati huo hnalika bituli wakati huo walatayumtihani wa umini wazulzilu zinzala shadida wakatikishwa hatkishu kubwa wa idha qulu almunafiqun wal fi qulubihim maradun. Kumbuka muhammed paala walipokuwa wa makafiri wanafiki wa na wale watu ambao wale zao walikuwa na ugonjwa Wa wasiwasi ma waadana allah wa rasuluhu ila hurura wakafika kusema kwamba hakutoa ahidi na mtume wake isipokuwa khadaa hakutoa ahidi na mtume wake isipokuwa khadaa wa thaqalat ta'ifah kumbuka pale aliposema kikundi kimoja miongoni mwa nafiki ya ya ahla thuraybah wa Madina la mukama lakum hamna mahali pa kukaa nyinyi hapa leo farjio rejeeni katika nyumba yenu na wakati huo Vita kutaka kutoka wanaambiza na hayo ili wachawanyike wanaambia farjiu rudini na wakati huwa wao weistazidina fariqum منهم wa kawat kikundi kingine kinamwomba ruhusa mtume swalla allah alayhi ya yakoroni majumbani bila ya kwenda kushiriki katika mapambano wanamtaka ruhusa nabia mtume swalla allah alayhi wasallam yakulona akisema innabu wama hiya bi'aula fasema kwamba majumba yetu ni yakomatupo na hali yana utupu wote ut. inyuriduna illa firara hawana lokwa kile tafuta isipokuwa kukimbia walau alayhim min aqtarihim na kama wangevamiwa taktariha kutokana na vijiji vya mji wao walau alayhim min aqtarih kama angalengiliwa kwa hukizo kufumaniwa wakazongwa kwa kila upande wa mji wao thumma su'ilu alfitna wakati katikwa wapigane la atauha wangalipigana wama talbathu biha ila kalila na wasingalibakia katika majumba yao au maeneo yao wasingalibakia isipokuwa muda yetu tu. laqad kanu ahadullah min qablu na wanafiki hao hao walomwaahili Mwenyezi Mungu hapo kabla kufika. Wakamwahidi kwamba la yuwalluna aladbara hawatoru nyuma. Wakana Abdullah masula, na libadi ya Mwenyezi Mungu inastahiki kufuatwa. Hadi Mwenyezi Mungu inastahili kufuatwa. Qul lan yanfaqumul min al mauta wal kwa kaya hii ya 16 anasema Munyezengo hautokunufaisheni ukikimbizi hata mkikimbia kifo hata mkikimbia kifo ha Munyezengo hautokunufaisheni awe ilkatil, au mkikimbia kuuliwa wa idhan na kama mtakimbia la tumtuna ila qalila hamtabakishwa mkaishi kwa raha isipokuwa muda mchache tu kuliwaambie Mwanza الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء. Nani atakayeweza kuuhifadha nyinyi ukiepuka na adhabu ya Mwenyezi Endapo Mwenyezi akataka hakataka kukuadhibuni. In arada, manjizimgu. Manjizimgu in arada, in arada Kama akipendelea kwenu, ubaya wote nani atakunusuruni. Au arada bikum rahma, awatakapo amwa akakutakieni rehema, nani yote wa wa wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala naseera hawata pata asiyakuwa munyezengu ntoala yoyote mambo yao wala muokozi qad ya'lamullahu almuhawiqina minkum ana watambua munyezimungu wazoroteshaji kati yenu wazoroteshaji waendeleo ya papambano anaajua munyezengu walqa'ilina liikhwanihim ambao wanakaa akasema uko pembeni pembeni haluma ilaina njoni huku tuliko 16 wala yaatona ya al baasa illa qalila wa tahaa tabia yao hawapleti mapambano wa uchache tukubabaisha ashihatana aleikum ni roho kwa upande wenu kwa kila kheri itakokuja kwenu wa roho fa itha jaa allahu aitam yanduruna dena jambo la kutisha utawaona wanakutizama taduru ayunuhum yanazunguka macho yao kalladhi yushali alayhi min al-mawti kama imla anakubikizwa na hivyo mtu wengine wanapokufa wanakuwa katika hali mbaya kabisa hugubikwa na maumivu ubabaifu pia siakuwa atashahada hawaipate fa iza dhaaba wanapondoka waoga salaqukum bialsinatin hidani wanakuandameny nyiny waomini wanafiki wakishapata tamani kidogo wanakuandameny nyinyi bialsinatin hidari kwandimi kali ashihatan alkhairi wa roho wala fi muba khairi mali manfa'a Walafi sana. ulaika lahu. lam yu'minu watu hao la yu'minu hawakuwa min jotote fa ahbata kutokana na ukosefu wao wa imani ameziporomosha Mwenyezi Mungu amalizoao wa kana dhalika ala Allah yasira ni alibu hayo kwa Mwenyezi Mungu nimepesa ya hasabuna hao wa majeshi ya kishirikisho lamiyadhabu haya yaondoka majeshi yaliyokuja shir, ya, ya shirikisho baina ya Wayahudi na makureshi wa maka na wa wengine na kusembali kwa ajili ya kutaka kwenda kuivamia Madina tena majeshi ya shirikisho yenyewe hayo sasa wakaja watu hawa kaizunguka Madina muda wa mwezi hakingea kitu chochote njini Madina alikwa mtume na sahaba zake wala hakitoki lakini mmenyuko baada ya muda aliopeleka laskari wake alioataja malaika na upepo mkali ukenda kayang'ona mbali makambi yao yalipigwa yaliojenga na masafuria yao yajabekula yakamerokizwa upepo mkali ukahuma ndio wakahama wa hiya atil ahzab watu hawa wanapoona majeshi ya shirikisha yamekuja ya watu hutamani lau anahum bado na fil arab liit kama wao wangekuwa nje ya miji ya kibedui yasalona anan baaikum wao pepeni huko anakaa nauliza ah, vipi huko mambo yaki salama huko mjini madina uh, vipi muhammed na watu wako salama wanauliza hivyo? walau kanu fiikum man zungana kama unge kuwa pamoja na nyinyi hawa maqatlu illa qalila wasingal pigana kuipigania dini isipokuwa uchache tu kwa ajili ya manufaa lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kimeshahibiti kwenu ndani ya mwenendo wa mtume Mwenyezi Mungu kigezo kizuri Kizu kizuri kwa mtume wenzangu kipo limankana wa akira kwa ya, ya, ya arju allah wal yawm al akhira qawlana haykhofu na sukwa mwisho kwa yule ambaye ana na mwisho wa zikr allah kathiran atamtaja kwa wingi walma al wa umini wa kweli walipoyaona majeshi ya shirekeshi yameshafika kalu walisema hatha ma waadana allah hilo ndio jambo halisi alilo togania mwenyezi Mungu uh, hilo ndio jambo halisi alilo togania mwenyezi Mungu arasuluni mtume wake wa sadaka allah wa rasuluhu na msema kweli mwenyezi Mungu na mjumbe wake wamaza adahum illa eemaanan eh, wa tasdeeqan tukio hilo halikuongezea wao isipokuwa imani na usadikifu kutaiga yahi ya 23 anasema Mwenyezi Mungu minal mu'minina rijalun sadqu ma ahadullahi alaihi miongoni mwa muumini kuna watu walio mthibitishia Mwenyezi Mungu ahadi yao faminhum man qada nahba miongoni mwao kuna wale walio shamaliza muda wao wa kuishi duniani wa mashahidi wa minhum man na ngine wanangojea muda wao kufika wa ma badalu tabdila nahawa kubadilisha hata kitu hata kitu. hivyo li ajizi Allahu sadiqina bi sidqihim ila waliya li akweli kwa ukweli wao wa yu'adhibu munafiqina in na wadhibu kama kitakuwadhibu aw yatuba alayhim, au, atu, atu, atu, atu, atu, ya. Inna Allah kana رب اظهر الرحيمه حقا ينسي مungu لي ورد الله الذين كفروا بغيظهم الوارج الجيش من ينسي مungu ما كفره الواريشا يومه بغيظهم ونعجوا ولام ينالو خيرا هاكو طاخ خير يوت وكف الله المؤمنين القتال na kwa toshele Mwenyezi Mungu ameninda kueposhana na vita vile vya kupambana na meje cha mzima ya dunia. Wakaana Allahu qawiyyan aziza na leo Mwenyezi Mungu ni mwenye na mshindi. Wa anzala alladhina dharuuhum min aali kitabi. Mwenyezi Mungu ameteremsha amewaweka wale walioshinda min aali kitabi. Akawashusha mwenyezi Mungu akawaepusha ngome zao akawaa Waislamu Islamu wakazunguka makafiri na walio nidhibiti katika ngome zao Akawashusha Mwenyezi Mungu wakadhabu katika kulubu humo ruba na akatumbukiza katika zao uga fariqan taqtulun wengine waislamu kawaua watasiru na fariqa nyingine mkawateka waawarathakum arban mnenzingu huyo ni nyinyi nchi yao wadhiarao na miji yao waamwalao na wa ardha na nchi ambazo nyingine nchi nyingine ambazo lamtatwa uha hamjapata kuzikanyaga hizo lakini zote ziko katika mamlaka yenu nyinyi waislamu eh? haydio mchezo pendina hata kujia atakoziona hata ziona tunasikia tu na nyingine hata atulisikia lakini mwenyezi Mungu alikushazipanga kwamba hizo zi, zi ni nchi zenu. kama vile zilivyotokezea kute kwa Misri na Uislamu Iran na nchi nyinginezo. akakurisheni Nchi yao na nchi nyingine ambazo hata ukoepo kuzikanyaga. Wakana Allahu ala kulli shay'in qadira. Naallemu Mwenyezi Mungu kila kitu ni muweza. Ya ayu hanabi, awamtukofu daraja, qul Wanawake tabia ya kuchafuka chafuka mawazo na kubadilika badilika na kutaka kuiga kuiga. Waambie hivi em kuntun naturidun alhayat adunya wa zinataha ikiwa nyinyi mnataka maisha ya dunia na mapambo yake fata alaina au kuna userah kunja saraha jamila bas msipate tabu njoni Nikuacheni. Nikupeni. ni kupende starehe ni kuachieni mzuri wa salama wa in kuntum turidunallaha wa rasulahu wad-daral akhirah nalakum mim nataka man na mtume wake in bayah akhira peponi fa inallaha ahadalil muhsinati minkum ajran adheema wa mashanda kuandalia walio wanofanya vizuri minkum mwenu amma shaanad liya ajran adheema walay bumatukufu ya nisaa an-nabiy ayyaka wa mtummi may aat min kunna bifahishah ayyatu taqetenda amganu mununu tunda ovu la zina aw louta mubayina lawazi yudha'afu lahal adhabu ata'taw adhab iltafani mara mbili kwa adhabu ma Allah ifany mara mbili wa kana na hilo kama Mwenyezi Mungu ni jepesi wamiyakunut billahi wa rasuli na atakay kuamteefu kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake wataamal salihana kafanya mema nuutiha ajraha tutampa ujira wake maratani wa hatadna la, la, la rizqan karima natumshamo ndende ya heye riskimu zuri ya nisaa wake za mtume lastun ka nisaa hebu mjitambue na yoyote katika wanawake in, in ittaqaitun lakini pale mtaka zimgu, eh, mtaka wanyi, ya juu kabisa hailingani na yoyote katika dunia kwa hiyo basi wala takadhaana bilqawl msiregegeze maneno fayat ma fi qalbihi marad akapatwa ak, ikawa ni sababu ya kupata tamaa ndani yenu wale watu ambao moyo ni mbao mno wa shauwa wa qulna qaulan na kueni mkisema maneno mazuri waqarna fi buyutikum natulizaneni majumbani mwenu wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula wala lam sidhurura dhurure owyo kadithirisha yenu uzururaji na udhirishaji wa kijinga wajinga wa kwanza wa salata wa atina zakata lumishin salatan wa namtowa zakata waatini Allah wa rasulamtin munyezingu na mtume wake inama yuridullah kwa hakika anachotaka munyezingu liudhi ba'ankum urjza niku kuondoleeni nyinyi uchafu aina yote aal albayt enyi watu wa nyumba kubwa anataka munyezingu akutakasheni wayutahi hilakum akutakasheni utakasho waadhkurun ma yatla fibu buyutikum la muhim kun muhim ki yakumbuka maneno yanayosoma nyumbani mwenu muyasome muyakariri muyheshimu zingatie ayati llahi wal hikma katika ayatu nyumbani zenu na hikma inallahu kana latifan khabira inal muslimina wal muslimat haqiqa wa islam wa kiume na wa hakika وال مؤمنين والمؤمنات نؤمن وكiume نحققه والقانتين والقانتات نعطيف وكiume نحققه والصادقين والصادقات نواكوي وكiume نحققه نو والصابرين والصابرات kiume وكiume نحققه والخاشعين والخاشعات نؤنكبو وكومة نؤنكبو وكيك والمتصدقين والمتصدقات نواتو والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات na wenye kuihifadhi miili yao wa kiume na wakike kike allaha kathira wazakirat na wenye kumkumbuka mwezi Mungu kwa wingi na wa kiume na wakike wote hao aallahu lahum maghfiratan wa ajran azima amesha waangalie watu hao msamaha mkubwa ulioambatana na radhi na rehema zake Mwenyezi wa ajira na azima na ujira mkubwa kabisa ambao kiwango chake hakuna anayekijua isipokuwa mwenyewe mlipaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Mola tujalie tuwemo katika makundi haya ya waislamu wa waamini watiifu wa kweli wasubiriifu wanyenyekevu watoa sadaka wafungaji wenye kuhifadhi mali yao wenye usongo yaa vitu yetu na sisi katika kundi hilo wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توkiwa tukielelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim tuko katika sura al-Ahzab aya 36 Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu Idha qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa man ya'sil laha wa rasula faqad dalla dalaal lamu'mina wa ma kana wa kiume wala mu'minatun walmu'minu hakike idha wa rasuluhu akesha jambo na mjumbe wake ain yakun lahumul khiyaratun min wa min hawana tana khiyari katika mambo yao wa man wa rasula na ambaye wake faqad huyo atakuwa mpoteo kumbuka wa iztaqulu lilladhi anama allah alayh kumbuka pale ulipo sema kum ambiya, mjambaye amenyemesha Mwenyezi Mungu kwa Uislamu wa Anham Taala na wewe ukamnyemesha kwa uka amsika kaza ujaka. Uka mzuhi mke wako na muogope Mwenyezi na mambo yatakaka na huku unaficha nafsi yako ambacho Mwenyezi kitu gani hichi ambacho wanza ana laumiwa nasa unaogopa watu wallahu aha kuntakshaw wakati Mwenyezi Mungu ndio wa kumogopa kitu ni kwamba Mtume sallallahu mke huyu bin Haritha ambaye alikuwa ni huru wake alikuwa ni wake aliempa Mungu akamfanya kama basi, ni basi bibi Zainab bint al-Harith akamwambia nimekuota kia ni mume ibn Zaid ibn Haritha bibi Zainab hakukataa kwa ajili ya utiifu juu ya mtunza sana na wazazi wake lakini walikuwa si jambo lololipendelea kutokana na kwamba mtoto wao ni mungwana na mume ni mtumwa. ana asili ya mtumba lakini ndoi kajaaya hili yosema kwamba wa makana la muumini wala muumini tazakaa Allah na rasuluhum rafani yakuna jambu wa watiiho bwana mke huyo mzainabi. lakini pamoja na haya yote inasemekana kwamba zaidi hakupata raha yote kwa mke huyo katika muda alioishi naye mpaka siku moja zaidi akataka kumwenda kwa mtunza sallama kumshauri yeye lakini alipofika kabla ya yeye kuzungumza chochote zaidi mtume akamwambia mzoiye mke wako tena muogope Mwenyezi Mungu ndio hii wetakulu lilladhi Allahu alayhi wa ana amta alayhi wa lakini na kwani ukawa na fesha ndani yako ma Allahu mubdi ajambo amezungua hata la nasa unaogopa watu wallahu ahaku, anto, wakati munyizim, ya kwa kiyagupa, kwa ambiwana, wa kuogopa mtume aliyokuwa akiogopa kuambiwa na Arabu mwanawe wa mwanawe minha wataran, lakini Mwenyezi Mungu akamkondoshia lutata kwa kumwambia wakati wote atakapomaliza zaidi aidada yake kwa bibi Zainab zaw vagina kaha basi tumeshakuoza shwewe liki laa yakuna na matatizo yoyoamini fi azwaj adi'ihi wadaka pohitaji kuoa wake waleokuwa wake wa watoto wao wakupanga wako wakopanga wake waliokuwa wake wa watoto wao wakupanga idha qadhu minhunna watan Ikiwa ameshamaliza kwao ada yao au haja yao Wakana amrullahi mafuula na ambri ya mwezingu ni jambo ni kutekelezwa amri ya mwezingu ni jambo ni linalopasa kutekelezwa kana amrullahi mafawla ma kana ala an-nabiy min haraj hakuna kwa mtume kosa lolote fima faralallahu la katika ile aliyomfarudishia mwenyezi mungo allahi fi ladina khalau min qabla hiya ndio sharia ya mwenyezi katika mitume yote iliyopita kabla yake wakana kana amrullahi qadaran maqdura na ilevi amri ya ni mpango huli pangwa. Alladhina yuballighuna risalati Allah. Na wale wanaoyafikisha kwa jamii maagizo ya Mwenyezi Mungu wayakshaunahu wanaomwogopa Mwenyezi Mungu wala yakshauna ahadan ila Allah ambao hawamwogopi yoyote mwingine isipokuwa kwa Mungu. Hao ndiyo Mwenyezi Mungu aliyowapa daraja wakafa billahi hasiba ana tosha mwenye Mungu mwenye kujua hesabu na viwango vya malipo anostahiki ma kana muhammadun aba ahadin hakuwa muhammed baba wa yoyote merujali kum katika watoto wenu vijana wenu wa watoto wake wa kiume wachanga walakin rasulullah lakini rasulullah ni mjenzi Mwenyezi wa khatam an na mwisho mitume. sha'tum. Wakaana Allahu bikulli shay'in aleema. Naelewa Mwenyezi Mungu kila kitu ni njoozi. Ya ayyuhallatheena aamanu enye ambao mmwamini Allah. Udhukuru dhkurullaha dhikran kaseera. Mkumbukeni Mwenyezi Mungu kumbukufu do mwingi. Kwa efu na wapenzi kwa heshima na taadhima mtaje Mwenyezi Mungu wa sabbihuhu bukratan wa asila nitakashieni Mwenyezi na jioni huwalladhi yusalli alaykum wa ni yeye anayekusamehe ni yenu na kukurehemu ni malaikatuhi malaika sakpia naقوم biha maghfira kwa ajili ya kukutoe ni nyinyi na kufisa kwa ujinga na kuwapeleka katika mwangaza wa imani Wakana ka na bil na aliye mwenyezi Mungu kwa wamini ni ni kwa amani ni ni rehema yavu tahiyyatuhum wa siku atakapokutana na Mwenyezi Mungu peponi salamun wa a'adalahum ajran karima na Mshaandalia Mwenyezi Mungu malipo matukufu ya يا ايها mtu kufu wa daraja inna arsalnaka sisi tumekutuma wewe shahidan tumekutuma ukiwa ni shahid wa mubashiran mtu ajwa khabari nzuri wa nadhira wa mkhofishaji wa da'iyan ila Allah nanim linganiaji wa wito wa Mwenyezi Mungu bidhnihi ku yake wasira jammunira na wewe nitaye nykutia muhanga wabashiri muuminiina bi'annalahum minallahi fadlan kabeera kabira. bi waumini kwamba kutokana na mema wanayofanya wajathibitikiwa wao mbele ya Mwenyezi na malipo makubwa wa la tutil Na walmunafiqin nawailu siwatima kofirin walnafiki wad'a adahum fa posilim bali wa tawakkal ala Allah. Mtegemea Mwenyezi Mungu. Wakfa billahi wakila. Ana tosha Mwenyezi Mungu kwa mtegemewa. Ana tosha Mwenyezi Mungu kwa mtegemewa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi walioamini Mwenyezi Mungu. Idhan katumul mu'minati nitakapo wa wanaume wanawake waamini. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن كي شمكا قبل هاك امجدو سنه كميله فما لكم عليهن من عده تعتدونها همنا جويوا حتى تم بها ايده يا كيسابيا وسرحوهن صراحه جميله للباكي نكو اخليه امبالي نكو ااكهابسا na kuapa kitu amchochote cha nyoyo zao ni na kuapa waachene muape chochote cha kuwapoza nyoyo zao saraah jamila waachie ni muacho mwema wapende chochote cha jamila mwema ya sisi tumekuhalalishia wewe wake zako alati ataita ujura ambao umeshowapa mahari zao wamama wa lakati ya minuka, na watumwa ya kazi ambao wamemilikiwa na mkono wao watumwa walio na mkono wako na pia ni halali kwako mima afa Allahu alayhi katika wale alioarejesha Mwenyezi Mungu katika mamlaka yako Wabanati banati ni halali kuwa oa, watoto wa wahme zako wa banati wa watoto wa wa zako wa banati watoto wa jamaa zako Wabanati banati khalat watoto wa ndugu zako na maka. wale ambao wamehama pamoja nawe kutoka maka na kuja kuhamia madina wa pia fi yawmi halalish wewe muhammad kwa mke yoyote muumini ata ambaye amekuja kujitoa sadaka kwako in wahabatu nafsa li nabi ikiwa amekuja kujitoa hiba nafsi yake kwako in arada an nabi kama atapenda mtume kumwoa huyo khalisatan la... heen specially kwa ajili yako muhammed min dun al mu'minina wala siha ki ya muumini wengine kadhalilna ma faradna alayhi Tumesha na tunakumbuka yale tulewa farmsia wao fi azwajihim katka zao wa mama la na wale wanawake wale wamelekewa na mikono yao Tunifanya hivyo likai la yakuna alaika haraju ile usio kwa na shida ya maisha katika dunia Wakana allah wa Allahu allah Na rahim naliwe ni msamahevu ni mremhemu Turji man tasha'u min huna unao haki ya kumsogeza unaemtaka kati ya hao watu ui ilai kama mtashao na kumwaakhirisha torjii kumwaakhirisha torjii man ya kum, watu ui na kumsogeza kwako man tasha'u wa na katika wale ambao utakayemtaka mtaka mwa wale walio watenga yeyote utakemtaka mngoni mwa wale walio watenga fala junah alayka kuna kosa kwako dhalika adna antakarra ayunuhuna. hii ni kwa ajili ya manfaa yao hawa wanawake Eji na atoa hieni ni, ni ukaribu kabisa ya, fikisha, ya kufikisha kuwapoza nyoyo zao kuwapata aradhi na kupoza zao wala ya hasana wala wasi husunika nawaridhike yridi na bima ataitahunna wakilo lichwapa kulu hunna wote wallahu yaalamu ma fi qulubikum na mwenyezi anakijua kilicho ndani ya nyoyo zenu wa kana aliman hakima na aliwa mwenyezi Mungu ni mwenye hikima katika hii mwenyezi Mungu anampa uhuru mtume wake wa kuchagua na mke katika wake ikiwa ni kwa kujitoa mwenyewe sadaka zawadi kujitoa mwenyewe na mke zawadi kwa mtu sasa na hii ni kutokana na hamzao wanawake wa wakati huo kupenda kuolewa na mtume lakini hata hivyo hakulazimishwa kwa mtume wao wote kwani ni, ni jambo ambalo haliwezekana lakini akapewa nafasi ya kuchagua miongoni mwao anayetaka na yule ambaye hatu mtaka kwa hikima zake na busara zake Mtume Muhammad sallama alikuwa huatafutia njia ya kuaridhisha na hata yeye Mwenyezi Mungu kama yake mpaka Kamambia la ya halalu lakannsa'u min ba'du si halali kwako Muhammad kuoa tena wake baada ya hao tisa na uliokushawachagua wala an tabaddala bihin min azwaji wala si halali kwako kujibadilishia wake wengine wa law a'jabaka hata hatta wa vipi uzuri wao illa ama malakati yamina kai sbeko wale wajakasi wale milikiwa na mkono wako Wakana Allahu ala kulli shay'in raqiba na alifa mwenyezi Mungu kila kitu ni mwenye kuibosimamia ni mwenye kufuatilia ya ayuhal ladina amanu aynim liwa mu'min mwenyezi Mungu la tadkhulu buyuta nabi musingie majumbani wa mtume ila an yu'tana lakum mpaka muruhsiwe ila ta'amin kwenye chakula ghaira nadhirina inahu fasna kun gidia kilicho walakin idha du'itum lakini mtakapoitwa kwenye chakula kita, tayari wadkhulu ingihni umle fa ta'imtum mkeshakula za wala wala msidai mkajivutia kutoa hadith visa nikasemeka sahihi nahi thalikum kana yu'dhi yu an tendo hilo likuwa linamkera mukeramu mto lakini yakakuwa neni muhali wallahu la yastahi min al haqqi lakini mwezingu hana muhali na haki. wa idha mataa na kwa mkeleza wa kaza mtume haja yoyote fasaluhunna min wara'ihijaab wa li zaini lakin yama pazia dhalikum ataharu liqulubikum wa qulubihinna kufanya hivyo ndio usafi wa nywezeni na nywezao wa ma kana lakum an tu'thu rasul allah si halali kwenu kumkera mtume wa mwenyezi mung wala an tankihu azwajahu wala si halali kuja kuoa wake wa zake baada ya kuondoka duniani abadan maisha inna dhalika kana inda Allahi akima 'atheema haqiqatan hilo kwenu kwa munyeezingu ni kubwa intubudhu shay'an aw taufu fa inallaah bikulli shay'in 'aleema munkilificha jambalolote baya baadul maktaazwa am munkilidhira base munyeezimuungu ana lijua fa inallaah kana bikulli shay'in 'aleem munyeezingu ana lijua lolote munkilificha munkilidhira am munkilificha basi mwenyezi Mungu analijua la junah alaikum wala alayhina la junaha alaikum alayhina la junah alayhina kuna kosa juu ya haoke zenu fi abaihina katika kuchanganyika na wasasi wao wala abnaihina wala watoto wao wala ikhwanihin wala ndugu zao wala abnaa ikhwanihin wala watoto wa ndugu zao wa kiume wala abnaa ikhawatihin wala watoto wa kiume wa ndugu zao wa kike wala nisaaihin wala gona wa wala ma imanu imaanuhunna wala hakuna kosa kuchanganyika na wale ambao ni watumwa walio na mikono yao wattaqinallahu enyo na waki ni Mwenyezi Mungu Inna Allaha kana ala kulli shay'in shahida. Mugope ni Mwenyezi Mungu kwa ni Mwenyezi Mungu kila kitu anakiona. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Hakika Mwenyezi Mungu na malaika zake wanafisha rehema na maghfirah kwa mtume. Ya ayyuhalladhina amanu a'nimu'l mu'mini Mwenyezi Mungu. Sallu alayhi wa sallimu. Salini juu yake msalieni. نَمُبْدَأْ السَلامُ السَلامِيَةُ نُصَالِمِيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ الله الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَقًّا وَلَيَنُمَكَرَنَّهُم مِّنْهُ نَزِيمُهُ وَلَا يَنَامُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَمْشَاءَ لَنَّهُ مَن يَزِيمُهُ الدُّنْيَانِي وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا نَمْشَاءَ أَنَّ لَهُ عَذَابٌ ذَلِيلِشَا walathina yu'dhuna almu'minina walmu'minat. Nawala wanawakira ammin akawmin akika bi khairi kwa jambo ambalo hawakulichuma waqad ihtama lubutanan wa ithman mubeen. Hao ameshabeba uzushi mkubwa na dhambi nzito. Sasa. Ya ayyuhan nabiy ayyamtukhu wa qul li azwaajika banatil wa nisaa almu'minina waambie wake zako waambie mabinti zako na wake waamini waambie ya yudinina alayhi na min wanapo toka mwao wateremshe hijabu zao ndani ya uso thalika atana na kufanya hivyo ndio njia ya mkato kabisa ya kufanya wajulikane kuheshimiwe fala yu'adhina wala la sakira allahu ghafurar rahima ali wa munyezimko ni msamhebu wa rahmebu la illa miyanta al munafiquna kama hawatakoma kuma wanafiki wal fi qulubi marad na wale ambao ni kuna kunu wa shaka na umshawa wal fi al madina na wadwelezi katika jiyo madina ikiwa hawatakoma na ukorofi wao na ubaya wao la nuguriyannaka ihm basi tutakuamrisha wewe uwatie adabu thumma la yujawiruna kafiha ila qalila na hapo tukifanya hivyo hawatapatana nafasi ya kukaa karibu na wewe isipokuwa muda mchache tu maloonina aina ma watakuwa ni wenye kulaaniwa popo watakapokutikaniwa kojedu akotiluta wa katila watashikwa wauliwe kifo kifo wauliwe kifo kifo kifo cha mabapo papo sunnat allah fil ladina khalaw min qablu na huwa ndio taratibu za moyenzingo aliyokuwa akiupitisha kwa watu ambao ni wakorofi kabla ya uislamu wa lan tajida lisunnat allah tabdila na hutaweza kumpata katika suna za Mwenyezi Mungu wote kupata mabadiliko sharia za Mwenyezi huwezi kupata mabadiliko yasalukan nasu kuuliza wewe Muhammadi watu anisa'a kusukiana qul waambie inna ma'il inda Allah iko kwa Mwenyezi Mungu wama yudrik nikipea ta kukufunisha wewe inawezekana kiama kikawa kiko karibu Inna la'anall kafirina wa 'adalahum sa'ira Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na ameshawandia moto mkali Khalidina fiha wa tabakku layalihim abadan layajiduna la waliyan wala naseera Hawatumpata mwokozi wala muombezi mwokozi wala وقال لابو زيتا يغوزوا na namazonamizwa nyuso zao finani na moto yakulona ya laitana hapo ndipo atakapokuja kusema la tunatamani tunatamani atana Allah tungemtee mtimi Mungu kwa atana rasula na tungemtee nyumba ya Mwenyezi na hapo hapo watalalamika wataalamika waseme rabbana in atana sadatana Ewe al sisi latima bananatu zetu, kubaraa na wakubawa wetu fadalluna sabila ndio maana akatupoteza njia rabbana ayuhumma latu atihim dhiifain min wape wao adhab marra mbili wape adhab marra mbili wal'anuhum la'anan na wa la'anila nakuba ya ayuha allathiina aamanu ayyamba mmwamini allah mtume wake la takunu kalladhina aadaw Musa msiji mkawa nyinyi kama wale wayahudi walio kera mtume Musa fa bara'ahu Allahu mimma qalu walipo stusi ambalo hanalo Mwenyezi akamwokoa akambainishia ukweli akamtakasha kabisa kutokana na kila walichomnasibisha wa kana inda allahi wajih na akawa Musa kwa na wake mwenye heshima kubwa kero walionifanya wali wayahudi ni kumnasbishe mtumi Musa kwamba ana kishipa kwa sababu ya hersi yake ya kujihifadhi sana mwili wake alikohaiku tayari kuonekana uchiwake kabisa basi akasema asingalijihifadhi na hayo isipokuwa alikokanishipa lakini Mwenyezi Mungu mtihani wakati alipokwenda kukoga katika mto hivi na akawa na lake ambalo alifanya kama ndiyo fimbo yake akaliweka anaongoza keki pale kwenye njiwe. basi baada ya kisha kukoga akazifuata ngua iliweka kimbia na na watu wakamuona Musa ah kumbe, e, kumbe ni maskini sisi tulikuwa nidhania kumbe ni mtu kabisa ndio maana ya neno hili kusema kwamba la takunu kalladhina Musa fabaraahu Allahu mimma qalu wa kana wajiha ya ayyuhalladhina amanu a'minu biAllahi wa rasulihi wa laa tunakuddu wa taquluu qawlan sadidaa. Mungifanya hivyo yote laku amalakum. Atazitengeneza Mwenyezi Mungu amalizienu wa wayaghfira lakum dhunubakum yenu. Wa man yuthi Allaha wa rasulahu nayyatan inntahu Mwenyezi na, yote na mbio wake faqad faza za adheema. Haki huyo amefanikiwa mafanikio makubwa inna araznal amanata ala samawatiha Mwenyezi Mungu katika aya hii ya 72 anasema hakika sisi tulipeleka amana kuipelekea mbinguni amana yenyewe ni uadilifu uadilifu Mwenyezi Mungu alupeleka kupelekea mbinguni na ardhi na majbali faabaina anihamila lakini mbingu na ardhi na majbali yagakataa kubeba uadilifu uzito hura wa dileo fa baina anya huna zika huo ugawao hee, wa hamala insana lakini ali baba mwanadamu akisema yeye ndiye atakayeweza kutekeleza kana kwani mwanadamu ni nafsi yake na ni mjinga wa khatari zake afanyeba mwenyezi ليعذب الله المنافقين والمنافقات الى ايweni ndiye yaye kuweza kuatia adhabu mwenyezi Mungu wanafiki wa kiume na wanafiki wa kike wal mushrikeen wal mushrikate na mushrikeen wa kiume na mushrikeen wa kike wa yatuba Allahu ala al mu'minin na atubie نا ليبره منيزينغو نمسامنهفو امرحممو اللهم اننا نسالوك رحمتك ونسالوك مغفرتك فاغفر لنا وارحمنا وتوب علينا يا ربنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى